فاکل راضا تکم الله حلالن طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم اياه تابود دا اخر نه باب ده په دې رد ده پتا حریم او پتا تحلیل باندې اول دیمه خبرات دلیلی نقلي د ابراهيم عليه السلامن. دparagraph په مشرکین باندې چې ابراهیم علیه السلام ته سلام تطاسو خپل نیکوای او دا راستاسو څو نه فرات او د ابراهیم علیه السلام دparagraph لصفات دتړيب ددعوت او تبلیغ ته پذکر د پینځو اعداو کولونه معرزقکم الله خریدا غنچ در کړی تاسو الله حلالن طیبا حلال پاکیزه شکر ادا کوی د نعمت د الله کې تاسو د الله لپاره بندگی کوون کی یقینا الحرام کړدې الله پتا سبحانه حرام کړد پتا سبحانه المیت تمردار ودما اوینا او ورځ خدای خنزیر او هغه شی چې واځو غیر الله پاړي باندې سوچم افاجا سره چنې باندې او نه عادت نه اون کې نو یقینا الله به اون کې مهربان راټول تفصیل دې ترسوي ولا تقولو لما استصف ارسنتكم الملكزي حرام تهریم او تهلیل زانوا حرام حلال نه جوړوي موائی دا پارد آغا سرچ بیانی ستا سو جبی دروگ آغا سرچ بیانی ستا سو جبی دروگ و دروگ سلیح ازا حلال دا حلال دی او دا حرام دے دیدو پارا ستا سو پا سان تڑی پا لابانی دروگ یا خیلن آئے کسان چی تڑی پا لابانی دروگ لا افلحون نشکا میاں بیدے مطاعون قلیل اللہ اولی پدی دنیا کے ذات نحلال حرام جوڑا وئے حال دایا چھے دیر امر ندے مطاعون قلیل دا سکد لگا اب یاد دیدہ پارا عذاب دے علیم دردناک وعل اللہ زینو پاکسانو بانے چھے حرودیاں حرام کردی ہوں نمہ قصص نہ علیک اگر بیان کردے پتا بانے من قبلو پا سورۃ الانعام کی وما ظلمناهم او ظلمناهم کڑے پدیوانه یکرودیو په پرزانو نو یظلمون الظلم کون کی واس دی په الله حرام کڑے هر نوک والا شی په الله حرام کڑے ثم ان ربک للذین عملوا سوء سورۃ الانعام 146 ان ربک د په وړاندې که سانه چا عمل کوي عامل سوء بد د شرک د دي دي نه حلال حرام جوړ کړي د جهالت په نه په هې سرا بیا توبواسي مين بعد ځل کا پست دینا اسلام د خپل عملو کې یقین نصارب ان ربک یقین نصارب مين واډه پست دینا خامخاده بخون کې مہروان ان ابراهيم كان امه قانت للله حنيفا شان د او دا غيده لپاره 15 صفات او 15 مراتب يقين ان ابراهيم كان امه او يو امت امه يو مندا پيشو دين بيان اونکي امتن سمانا او يو پيشو دين بيان اونکي یا امته پسنده امتو یواز ابراهیم خوکار خکار الله سره څنګه غاسته لکره یو غټه ان ابراهیم کان امته ویلی الله المستنکر ان اجمال العالم فی واحد دا الله سګرانه نه دا چ تمام عالم په یو کې جمع کی در ټول عالم صفاتونه په یو کې کی جمع کیه ان ابراهيم کان امته ابراهيم عليه السلام هو پيشواده دین بیانونکي قانتا للله کاويدار د الله د پاره د دین صفات حنيفا یو سه یوالو او صلوا رب ما من المشركين نو ده دړلې د مشرکینو شاکر علی انعمہ شوکر استو کدا پارا د نعمتو د الله ناتین زو دا پینزه صفات د ابراهیم شو علیہ الصلوۃ والسلام او سمراته به پینزه وګوره اشتوا هو چې دا صفات الله پکې راوستل رسول الله او مرتبه استغفره ورکړو دلاره الله و هداهو الی صراط مستقیم خدای نکړی وادتادله برابرې ورکړې وګدته په دنیا کې کولې ژوند او یقینندې به وی په صراط کې لامین الصالحین دا اعلی صالحانو نام ثم او حینا الیک دی موږ و هی چې تا بیسا د دین د ابراهیم علی السلام حنیفه چې څوی ولده او ماکانه من المشریکین د پینځم پینځمه او نو ایبراهیم علی السلام د مشرکینونو ان نماز او الستو الیذین اختلفو فی ان نماز او الستو یقینا گر ذوره شوه خالی کسانوبانې چې اختلااف اختلاف دی په دی کېوررض د خالیې تو تازیین د ورځ د خالی انما جو سبتو الله ی قرم ګررزی شوی دی خاله نه په کسانوبانې چې اختلاف ک په دغ خاړ کېفی په د خالی کې په تاین د خالی چالله چې محمد یعربی صلی الله علیه وسلم ته ګوره د ابراهیم علیه السلام نه فیلافی هغه تعظیم د خالقا او تعظیم د جمعی کې او ته ورې درو وای ابراهیم علیه السلام د جمع تعظیم کړه او مگر دغه نورسته قوم جګړه شورو کړه د پر پیغمبر سره چمغا په زید فالی من پزای دا جمعه بانی تازین دا خالی کهو نوچه کلا ہوئی جگڑا شو روکڑا نو اللہ رب العزت بے تازین د خالی فرض کباز نو دا اختلاف والاو خلقو دا تازین دا گئی کڑی و ابراہیم علیہ السلام کم جا اکثر مفسیرین او گوری تاثیرنی جریر نور جواہر و انما جوائی لصد تو یا کینان گرځولای شر دې تعظیم ده خالی پاره کسان وبانی چې اختلاف کړه او پوي کې پانی د دې تعظیم گرځولای شر دې فرض کړی شوه دې و ان ربک لیسقوم استرب فی سلوکی په میان ستوکه پر ورځې د قیامت په اس کې چودي په دې کې اختلاف کوونکی ودو الی سبیل ربک ودو الی سبیل ربک نو دا اعتراض جواب شو ابراہیم علیہ الصلات و سلام په تعظیم د چا کا وای کنا رورا په اختلاف چې چا وو کو خپل نبی سره نو پاوې باندې ورځ د خلیفہ غوی مقرر شو ابراہیم علیہ السلام علیکم دې مقرر موږ خو لا پملته ابراهيمي پیدا کړو نو الله موږ ته هدايت دروازې د لجې مې او دو اله الى سويله ربك اوس ترغيب د دعوت په پیلو تیرې پو او دو رب الى سويله ربك الله رداف ربطا چې توحيد او قران دې به له په حکمت سره په خوده دلیلو والماظت الحصه پهاز نسیت ښسته سره اغ خووج کاتی عام مزیلت ل شوه چې شوبه خموي اودو الله س ر ک بال حکما پهښ د العلو تویلی شي ا دي اولمماو تدعوت دا په حکمت سره دی۔ اقلی سلیم والا تدعوت دعوت والموعظۃ الحسنہ دیو تدعوت دعوت ده والموعظۃ الحسنہ په وزن سیات خیسه سره چې موصری خبری موصری خبری دا رسول کې عجیبہ گفتاری والموعظۃ الحسنہ په وزن سیات خیسه سره وجادلهم باللتی زدیانو ست په داوت پسور کې نه خواغه د علم نه ني نه خوستا واسته نسيات په وغدي الله وجادلهم باللتی جدال وکید د اوسرا په طریقې چا خاستدا منه الزامې درایل ورته پېش کې او مناظره ورسره وکې خو مناظره غره هي افسن غره دلخراش گفتار و پکې وجادلهم ملتي هي احسن خلګريشو وداوت امرته په درې طریقې علماء تا 50 را بدلایلو او عقل سليم او تا ور موعظه الحسنه او جدار و له سرا زديانو سرا مناظرا خواغم هي احسن, احسن دل خراش خبری بکنی او اگر را آحراس تراشی دانش خو تری این ربکا یقنن سا رب هو آلم اگر خپو یده بی منظلان سبیری فاغشابا نیچ خطاشو د ملار دلانا اگر خپو یده بی هدیت مندن کو وین عاقب تم فاقبو اول واز وکے راوے سزا درکڑے سزا او الله یو زورتو کای راوي بلې مناظره ور سره و کای او کاوي ته رسول الله سزادار کړي او سزا بدل په سزا خلې و ان عاقبتم فاعقبو او کبا بدل اخلي تاسو نو فاعقبو بدل واخله به مسلمه عقبتم به پر مقدار داغه تکلیف چې درکې شوی د تاسو بے مسلمہ په مقدار دا هغه تکلیفو کئ تم بهي چې رسول شه دې د رکر شه دې دا تکلیف تاسا تکلیف رسول شه دې تاسا پاهي څنګه چې تاسا پکم سیس تکلیف رسول شه اپ مقدار سراوا اویل سزا ورکي دغه وجدا کنزلو کې با زیادت نکې نا شایست خبر اوکی با زیادت اللہ واللہ که اخلی الاول خواللوی عظیمت داده پریدا فرکی کا و این عاقبتم که بدل اخلی تاسو فاقبو نو بدل و اخلی بمسل ما عاقبتم بهی فم اخدار داگا تکلیف چه رسولی شو دے رسولی شو دے تاستاگا چې تکلیف چه تاستا ملاو دے اغام ربا بدل اخلی ولی اینو صبرتا این دا یاد لرئی کرا جزا پا یو معنی دویم زلالار شم نو چلی نو خام خاگی تا تاسون دا لادا پارا توجه وکی خداش اغامانی یو زلطا تا یاد شوا ستا پر زرگی تا اکڑا تا تا مشکلات بیانی ولی اینو صبرتا او که تاسو صبرو که هو خیر اللی صابریم یا د شما نه وینا قتتم کبدل <سؤال> اخلایتا سوف بدل واخلی بمسلم پر مقدار داګه تکلیف او قتتم به چې تکلیف رسوره شهادت استپاغه سورہ تکلیف چې تاسو سره سورہ مقدار سره و تبدلا و داخر اس خطو فعظیمت سده وَلَئِنُ صَبَرَتُمْ اَوَكَ صَبَرَمُكَ اللَّهُ وَخَيْرٌ لِّصْوَابِرِكَ یو سڑے وَئی یو سڑیتا لیو سا پیڑا در کڑی او تو اے اللہ کڑی لہڑی لہڑی یعنی یو سڑیتا تا یو خیرہ او تو شل کے دا عادل نده دا انساف نده سنگا تکلیف شتا تا میلام شویستا در زرط کم در اق قوم را زیادنا و لئین صبرتم او که صبرمو که لخوا خیر اللی صابرین موسیقی تا لسا پیڑا در کردی او که دار زندگی خاتمکی در کم ایمان ده در کم اسلام ده و لئین صبرتم او که صبر صبرو که لخوا خیر اللی صابرین در دیر غرده در صبر که انو که در و اصبر صبر کو محبوبا پرما صبر کئلا باللہ پرما صبر کا, کا, کا ندی بدل صبرستا ندی بدلا د صبرستا مگر پر اللہ دا صبر بدل با اللہ ور کئ خو لا تفزان و اصبر صبر کو یاو پرما صبر کئلا باللہ صبر بدل دے پر اللہ دا محبوب صبر کړي ولا تهزن غم مخکه کوه ولا تهزن غمجن کېږما ع پهوبانې او در ولا تکو في ضق مما یمکوون مکېغا په تنستیا کې دا نه چې دو کم مکرونه کوي چلونه بکي او دته اووازه سغان کومنه کومه درښت غدارا د دیو پروانه ساتي توا په الله یته مات کې ان الله ما الزین التقوا یتنا الله د هه کسانو سره دی چې تقوا ولدی تقوا ولو سره الله دی او هغه کسانو مخسنون سدیدو نیکي کی, کی، حرام بیره حبان ته وګره شو په ځن کده د لوی عالم دین د دی دنیا دے ژوند توصيات او نو اگر یې چې تاسو ته واست د صورت نه حل پاخره کوم دې آیاتونو باندې هغه وصیت کړل ده اودو الی سبیل ربک بالحکما والمواعظه الحسنه وجادلهم باللتی فزرعوا شگردان ته چاپرا وَاسْغِرُ وَمَا صَبْرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقِمِ دَرْدَ زِنْدَGUَئِ ایو پیغام اوار تاجب فریکھا ایو عجیب سبق اوار تپریکھا اب او دنیا تا ا Macht creab out град گوایا بسم اللہ الرحمنر